Вони провели разом цілий день, але Волин, вочевидь, був ослаблений, хотів спати. І Леа, зібравшись додому, навіть не дозволила йому проводжати себе. «Як ти будеш сам?» – питала вона. «Чи йтимеш туди далеко, до вашої з братом Хишки? Адже ти кволище і ти далеко, і брат твій не з'являється». «Піду, якщо він не прийде сюди», – сказав Волин. «Ще трохи почекаю і піду». Але голос у нього був кволий і сонний, бо насправді він уже починав задихатися без води. І йому хотілося одного, щоб Леа якнайшвидше пішла. А він пірнув у озеро і міг заснути, заспокоїтись, віднайти втрачені сили. Волин намагався зосередитися, аби покликати перелесника, але той уже стояв за розваленим тином і вітався з легою. Перелесник був у сільському строї, і Волин дякував йому подумки. А той також подумки відказав. Поговоримо пізніше. Але я не чула цієї мовчазної розмови. І коли Волин Вказав їй, аби вона ішла додому, бо вони з братом мають побалакати, вона швиденько зібралася, гречно попрощалася із перелесником і зникла, крокуючи стежиною, яку вже вони із волином протоптали за цей час. Домовились, що завтра вона не прийде, і отже вони з волином побачаться через день». Чойнолея зникла поміж деревами, як перелесник уже був у своєму червоному плащі, а одежу, у яку був убраний, кинув під хатою, сідаючи біля волина на лавці. «Що ж ти чиниш, друже?» – сумно сказав він. «Те, що я тепер маю ворога у людозмії, то нехай з ним. Я цих потвор взагалі не трепів і раніше». Бо вони ще і у повітрі ширяють. Тепер їм теж буде непереливким. Але то врешті байдуже. А от ти, волине, бідний мій волине, як мені тебе шкода. Що зі мною, перелеснику? Чому ти так дивишся? Чому тобі мене шкода, якщо я переміг? Ти переміг поки що усе, крім себе, волине. Ось де твоя біда, це має бути найважча перемога, і дістається вона дуже дорого. «Ще мало?» – жахнувся Волин. «Ще мало я вистраждав, аби ті, що все знають, залишили мене у спокої. «Іди спочивай», – сказав перелесник. «Завтра добалакаємо. Завтра день важливий. Чому? Роздягайся». Волин скинув одежу, і перелесник обійняв його Однією рукою піднісся повітря, і за мить вони вже були за озером. «На добраніч, до завтра!» І Волину уже летів з висоти в озеро, у рідне його озеро, вертався у свій коханий озерний край, такий близький йому і рідний зараз, що, входячи в воду, не хотів, здавалося, зараз більше нічого і нікого, тільки цього глибинного озерного спокою, тільки цієї любові озерного і лісового люду, тільки цього природного стану свого довго життя, у якому все було чітко і просто, як пори року, як його власне дозрівання за літо, як початок кохання навесні і розквіт його восени, затухання аж до зимового сну, і прокидання знову хлопчиком, який знає лише сонце, воду і вітер, лісовий і озерний люд, і нічого не знає про зваби жіночих чар, про пристрасті і захлинання у судомному щасті. І кожне весни кохання знову народжується у ньому, і зріє аж до свого вищого рівня. Єднання сирівною О є... Святом і їхнім, і святом цілого озерного і лісового люду. Бо всі у цю пору святкують свято кохання, усі живуть в апогеї літнього щастя. Аби потім знову дійти закінчення, заснути і навесні прокинутися знову, нічого не пам'ятаючи про минуле. Пам'ять – це пристрасть». Сказала йому царівна О, коли він допитувався у неї, звідки він узявся. Що у нього колись було, чому він не пам'ятає, як був людиною. Ти вічний підліток. Не можеш мати такої пам'яті, бо саме твоя завжди буде нова енергія, живить і тебе, і мене, і усіх, хто з тобою спілкується. Час який зупинився в тобі. Велике твоє щастя! Ти наймолодший, найкрасивіший, найспритніший з демонів. Я пишаю з тобою, а перелесник –